Radio Franz xareko langileak ez tira funtzionarioak horaino ustea baldin bada. Frantses estadoa da, xarearen aksiodun nagusia eta enpresa ahont batean bezala aksiodunak galde giten du xosaitzultzia. Eta hor doa, ez adostasuna langileak eta zuzendaritzaren artean haintzinatuak diren xifreak ezpaitira berak. Bixente Vrino, Franz Bleu Euskal irratiko langilea eta SNG sindikatuko kidea. Estadoak galde giten du Radio Franzi ogoi milio euro itzultzeko, berak proposatzen du irurogoi miliun euro itzultzea, gainera xantaia moduan egiten du, gaiten du irureun da irureita mar lanpostu itzuli berko dira, baina sindikatek izenpetzen bari dutenik proposatzen dutan tekstua, bakarrik berreun eta zerbait izanena berreun eta oita uste dut lanpostu kenduak. Zuzendaritzak irurogoi milioiko ekonomia plana justifikatzen du ez dirua behar duela irratien modernizatzeko, bete xariak gero eta ahal gehiago galdegiten dizkiotela, eta langileko por gehiagi dituztela. Sindikatek behiz, eran zuten, Horiguusiaak gezora dela Bizentebrion. Egina izan da bat uh, beraz independentea kanpoko gabinte bateek egina eta frogatu duena bisena ez delala egia, soldatak edo idabetariak pagatzeko ez delahau 5i milun euro behar, baiziketa uh, bost edo 6 milun uh, konutan hartuz uh, eta ono kasu laiagoetan zede a dioaiten da ere jaio Frantetik. Eta uh, oporregunak uh, badugu pribatuan uh, duten bezala in, uh, berean baduugu. Aspaldiko. Radio France xareko irratietako 6 sindikatek elgarrekin greba egiterat deiegin adute, ekonomia plan ahiskutsu hunen inguruan, negoziatzeko aukerari, atea, etxidiola, diola behil, zuzendari oroko jaka, salatuko dute beratz gaurko lanustearekin.